Ro Meri Nor Islam Tega Skup ju prezanton emisionin Djurmave te te dashurit Ton Profeti sallallahu alejhi wasallam hyri në Mekkë. Ishte muaji i Ramazanit i vitit 8 të, të emigrimit. Në këtë kohë Profeti sallallahu alejhi wasallam ishte 61 vjeç dhe nga jeta e tij kishin mbetur vetëm 2 vjet tërë. Në Mekkë do të qëndronte 90 ditë dhe shtëpia ku qëndronte nuk ishte shtëpia e tij dhe e Hadithës, por do të qëndronte në një çadër. Kjo pasi Aqil ibn Eblehebi kushriri ti e kështë e maru shtëpin pas e migrimit, kështë e bërë ndryshime dhe kështë e shitor. Kër i thënë profetit sërallal e sëllem, a nuk shkonë në shtëpin tënde o e dërguar e Allahut, a ju përgjithi, pa më kanë lënë shtëpi kureishet, këto fjalli thështë e vetëm pak pas ju kështë e thënë kureishetve, shkonë i se si jenë të lirë. Kështu profetit sërallal e sëllem gjatë nëndje diteve që qëndrojnë në mekë, që Jo vetëm djeti histori, por edhe në ditët e sotme ne shohim që shtete vuajtëshme u, u amarën të gjitha pasuri dhe të mira shteteve që pushtojnë. Kur se profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk pranonte të marrë edhe shtëpinë e tij për shkak se i ishte shitur dikujt tjetër tashmë. Prandaj, e theksem edhe një herë se historia e profetit sallallahu alejhi dhe sellem nuk është që të përfitojnë prej saj vetëm muslimanët, por prej saj përfiton i gjithë njerëzimi. Valë, si do të cilë e profetës S.A.S. me parinë e mekës, i krime Ibn Ebijehli, Safan Ibn Umeje, Suheil Ibn Amri, Hind Binto Utbe, Grajo Busufjani të cila gjymtoj kofomën e Hamzës, të cilë të kishin kesh tretuar, lenduar dhe luftuar dhe gjithë këtyre viteve. A do në bandën dajtyre qëndrim të dhunshëm dhe të pamëshirëshëm për të bërë që të pagua në gjithë këqijat që i kishin sielë? i krim e i bën e bëgjehli duke kujtuar të kaluar në ti dhe të babaj të ti thoshte unë kam vrarë dhe kam shkelur besën kështu po më kapën do të më vrasin që dhe nështu babaj im ka borgjat vjetra me muslimanët pra ndaj do të përshkoj detin të satari në abisini ku do të vendosim për gjithmon në këtë ko gruaja e ti kështë pranuar islamin shkon të profetis salallahu aleyhi wasallem dhe i thotë ojë dërguar i Allahut. I krimë është nga paria e popullit të ti, dhe ti u ake falur jetën tjereve, për andaj, aja fal jetën edhe ati? Profetis sallallahu aleyhu a sellem ja këtheu, po, ja kan falur jetën. Me dëgjurë këto fjalë, ajo nisi në dretim të detit, andaj nga ishte njësër burë i saj. I krimë dhe dhe s'po gjitë e në anje për të lëtuar Kapiteni Anies i dreto dhe i thot Gji i sinqert Si qemi sinqert E përti i krimi i habitur A i tha Thuaj nuk ka zot qeter vesh një zoti Dhe se mahamedin është i dërguari i ti I krimi a ktheu Nuk po largohem me vetsën nga kjo fjal Në këtë qatë dhe gjenë zërën e gru ose ti Që i thëriste O i krimi I dërguari Allah ta ka falur jetën A thërë Zbritin tania dhe u kthye me gruan drejt Mekës. Kur e pa profetin sallallahu alejhi dhe selam nga larg duke ardhur u tha te pranimshmeve. Do të vji ikrimë si musliman besimtar, por mos ia shani baban e bujehlin, pasi sharja të vdekurit lëndon të gjallin dhe nuk arrin te vdekuri. i vdekurit. Me të arritur ikrimë, profeti sallallahu alejhi dhe selam buzqesh, heçman te lëniti duke harruar gjithçka luhurën e sëron mantelin për tokë dhe i thot ullu o i krime ullet i krime dhe i pyet profetin sër Allah qëllim qëllim është mesajë ytë o Muhammed a i kishtë njëzët jetë që i lufton të profetin sër Allah Vesellem, dhe akoma nuk e kishtë kuptuar mesajën e ti kjo për shak të shpifjeve që thuashin dhe profetin sër Allah as shumë shpifin dhe ti dhe u kurko njezve të mosë të gjojnë sajë e kishin besuar gjithë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është një magjistar i çmendur. Këtu del në pah edhe një herë roli i mediave, të cilat mërin mund ta shpërfituojnë dhe të bëjnë njerëzit se ajo është një e keqe nga e cila duhet të shpëtojnë. Kjo ekhte ndodhur edhe i krime ibn e bixhlit. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: Mesazhi im është ti therras njerëzit të respektojnë farefisin dhe prandaj të pranuam, i thëras të kenë moral të mirë, të falen dhe të njësojnë Zotin. Kjo është një shkaj mirë për Zotin, ja këthejo aj. Në pas, pas i këshin kaluar 20 vitë armitësie me sti dhe profetit sër Allahu a.s. aj i bindet zërit në natyre së pasër dhe thotë, dëshmoj se nuk ka Zot qeter vështë një Zotin, dëshmoj se ti e i dërguar i Allahut, dhe profeti sallallahu alejhi wasallam ia pranoi këtë. Më pas i krimi i tha: "Për Zotin, o i dërguari i Allahut, çdo dhërm që e kam shpenzuar për të larguar njerëzit nga rruga e Allahut, po ashtu do të shpenzoj tani për të udhëzuar njerëzit në rrugën e Allahut. Çdo përpjekje që kam bërë për të larguar njerëzit nga rruga e Allahut, do të bëj dyfishin tani për të udhëzuar në rrugën e Allahut." Vet rënja e ti dëshmor në betejën e Yarmukut e vërtetoj sinceritetin e këtyre fjaleve Në rast qeter që dëshmon bi zemëgjërësinë dhe falin e profetis Sallallahu a.s. është dhe rast i Safan i bënumejës Baba i ti kështë e qenë nga armisht e profetis Sallallahu a.s. edhe ishte aji që i kështë e torturuar Bilalin dhe Safan i bëndi pjesët e këta që këshin shkelur besën hudevijës duke vrar burrat e fisit huza Duke menduar se profeti sallallahu alejhi wasallam nuk do t'i afal ja këtë, u nis edhe ai në drejtim të dedit. Umejje ibn Wahbi shkoi te profeti sallallahu alejhi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, a ja fal jetën Safan ibn Umejës?" Po, ja ktheu profeti sallallahu alejhi wasallam. Umejje i tha përsëri: "O i dërguari i Allahut, më jep diçka që ta qetësoj dhe kur të vij në Mekë, të mos e ngacmoj kush." Profeti sallallahu alejhi wasallam hoqi imamën shallin e kokës me cilën kishte hyr në Mekë dhe i tha jepi këtë ta vesh dhe askush nuk do ta prek. Pasi u kthye Safan duke pazë mëjërsinë dhe moralet e Profetit sallallahu alejhi wasallam pranoi Islamin. Shembulli më i mirë që tregon mbi moralin dhe mëjërsinë e Profetit sallallahu alejhi wasallam është rasti me Hind bint Utba. Profetis S.A.S. kishte ordëruar që kushdo që e shihte nga muslimanët të tavriste për shkak se ajo e kishte gjymtuar kufomën e hamësët në uhut dhe e kishte kafshuar mëlqin nga i nati. Kur hynë në mekë, Profetis S.A.S. pati një takim të veçan me gratë e qytetit të cilave u amerte besën, së të respektonin në regullat e islamit. Në këtë kohë vjen hindi e cila kishte mbulluar fityrën që të mos një hej A veulet në mes të grave. Profeti sallallahu alejhi wasallam u dretohet grave dhe u thot: "Më jepni besën që nuk do adhuroni kën tjetër vetë Zotit." Në këtë çast Hindi i thot: "Për Zotin, nëse këto idhuj do të ishin zota, do na kishin bërë dobi i sot." Profeti sallallahu alejhi wasallam buzqeshi dhe përmendi pikën tjetër. "Ët të mos vjidhni" A Hind ndërhyre përsëri duke thënë: "E Busufiani, për burrin e saj, është koprac. Prandaj, a më lejohet mua të marr nga pasuria e tij pa e ditur ai?" Profeti sallallahu alejhi dhe sellem pyeti: "A Hind bint Uthba jete?" Ajo ja ktheu: "Zoti i ka falur gjunat e kaluara, po ti a do të më falësh?" Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ju përgjigj të kam falur ojhint vazhdoj profetet sara lale sallem të plecoj pikat e tjera të besës dhe të mos kryeni maradhanje jashtë martesore hing për sërindër hyri dhe pyet po pse a mundet një grua e lir të krye maradhanje jashtë martesore me këta ju thoshtë që imoraliteti është vetëm mes klevërve dhe njëzve të ullet Profetët Sallallalli Sallem heshti dhe nuk ju përgjithi Në pas vazhdoj me pikën qeter Dhe të mos i vrisni fëmni e tuaj Hendi ndërhyre për sëri A, i rritëm të vegjel dhe pasi u rritën i vrave ti në beder Profetët Sallallalli Sallem qeshi Dhe bashkë me të qeshi edhe Omer ibn Khattabi Pas i përfundoj takimin me gratë Profetët Sallallalli Sallem pyeti ku janë Atebe dhe Utebe djemt e Abu Lehebit. Ata ishin djemz xajaj, të cilëndivortuan dy vajzat e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem, Rukijen dhe Ummu Kulthumin, me qëllim që ta lëndojnë Profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Abbasypuet. Ati thyei si tani o i dërguari i Allahut, tani i tha Profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Pas pak erdhën të dy duke u dridhur para Profetit sallallahu alejhi dhe sellem i cili u tha ju jeni dy djemët e gjagjaj tim, dhe un e lu zotin që t'ju dhuzoi, pra ndaj, pra nëjnë islamin. Të dy përgjigjen një zëri. Dëshmojmë se nuk ka zotë qeter vështë një zoti, dhe se Muhammedi është i dërguar i Allahut. Profetis S.A.S. nuk e parë që e thanë këtë nga frika, u tha, më jep një duartë, dhe i kapi për dore dhe shkojtë i qabja, ku e një gjitë i faqin dhe trupin për murt qabes, dhe lutej o zot udhëzoj o zot udhëzoj tregon Omer ibn Hattabi profeti sallallahu alejhi wasallam lutej dhe unë shihe udhëzimin në fytyrat e tyre më pas profeti sallallahu alejhi wasallam u largoi buzqeshur duke thënë falenderoj allahun ti ju udhëzoj kju është e shpirti i profetit sallallahu alejhi wasallam dhe kju duhet të jetë shpirti çdo besimtari që ja dëshiron të mirën shëqërisë dhe mbaj njerëzimit më këto që themi janë të papranuash me shpifje të orientalisteve se feja islame adhe profeti isaj në gjisin dhe dhunën dhe gjakderdhjen. Dy vetë nga ata që profeti sërallal e sellem kishte lejuar të vriteshin në mekë duke parë që nuk ishen ku të shkonin hynë në shtëpi në umohanit motrësë Ali ibn ebit alibit. Me të hyrë në shtëpi ate i kërkojnë asaj që ti mbroj edhe ajo u premton mbrojtj. Ali ju i pa dhe e sa një në shtëpi dhe shkon të motre e ti dhe i thot Zotët është përblef me të mira o mëhan Midrëzot tani që të vras dhe të jemi pari kje zbaton urdrin e profetis sër Allah por ajo i aktheju Unë i ka marrë në mbrojtja ata Aliju i tha Po gratë nuk marrën kënd në mbrojtje Ajo këmgulli dhe i tha për sëri Ata janë Në mbrojtjen time Ali u tha: "E dërguari i Allahut nuk ka lejuar ti vrasim." Por Um Mahani e ja ktheu: "Ata janë në mbrojtjen time dhe nuk ti dorëzoi derisa të, të konsultohen me Profetin sallallahu alejhi wasallam." Kështu shkoi te çadra e Profetit sallallahu alejhi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, filani dhe filani janë në mbrojtjen time." Profeti sallallahu alejhi wasallam ja ktheu e mbrojim atë që ke marë ti në mbrojtje, o umë mohan. Mbrojtja në atëko ishte diska politike dhe gruat nuk i një diska e tilë, kurse profetës S.A.S. ja njohë këtë drejtë në shtetin islam. Më par, gratë kështë marë pjesë në besën e akabes, dje cila dhe kjo e diska politike. Gratë mërë në pjesë dhe në veprimtari u shtarake, si që ishin luftrat. Kurse tani, Profeti sallallahu alejhi wasallam e njihte mbrojtjen e Ummu Hanit, mbrojtje që deri atëherë ishte e drejtë vetëm për burrat, vendoste për herë të parë me sahabët. Nëse shumë vende muslimane, gruas nuk i jepet e drejta për të votuar dhe për të marrë pjesë në politikë, diçka e tillë është problem këtyre vendeve dhe qeverive tyre, dhe nuk është problemi fejes. Islami diçka të tillë ia ja ka dhënë gruas edhe në kohën e Profetit sallallahu alejhi wasallam. Ditën që profeti sallallahu alejhi dhe sellem hyr në Mekë si triumfues, profeti sallallahu alejhi dhe sellem shkoi tek Uthmani dhe ia kërkoi çelësin e Ka'bes. Në kohën kur profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk kishte migruar në Medinë, i kërkoi një ditë Uthmanit çelësin e Ka'bes që të hyjë të lutej brenda saj. Por ai refuzoi t'ia jap. Pas që ulut përsëri, ai i refuzoi. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i tha: "O Uthman, më lër tani të hyj" Përse si dy një ditë që çesë të jetë në dorën time, edhe të mos ta jap. Nëse vjen ajo ditë, i tha Uthmani, varri do të jetë më mirë për mua. Kurse ditën që profeti Sallallahu Alejhi Selam hyri në Mekë, e pyeti Uthmanin. "O Usman, ku e ke çesën e qapës?" Po shkoi ta marr se e ka nëna, u e dërguar i Allahut. E poji Uthmani dhe shkon në shtëpi. Por Nëna refuzon të ja japë qecin, duke i thënë, a nuk e mbanë mendë se që të patë të thënë Mohamedi? Për e mori tani, nuk të ajepë më? Dhe refuzoi të ajepë ja të. Kur profetisë të lalë e selëm e pa që Othmani u vënua, drugojë Omerin që të shkonte edhe të a merte. Omeri të rokiti në derë dhe thëriti. Nëna Othmanit, sa për të gjëj zërë në Omerit, i a dha qecin. Kur e mori qecin e dorë, Profetis sallallahu aleyhi osallem ju dretu Othmanit duke i than Atë kujtojt ajo dit Othman Kur thasht që qesi do të vi në dorën time dhe nuk do të tajap Abbas i gjëgjaj ti kërkojt e a ja jep në ati i qelsin Por profet ju përgjyq Jo o Abbas, sot është dish problemi dhe respekti Ishte dit e respekti pasi para islamit Fisit e mekes kishin rënda kort që qesin e qabes të ambante e familia Benushejbe. Më këtë, profetis S.A.S. të regon që të gjëgje e mijë që ishtë arritur para ardhës e islamit, dhe të respektohi. Më pas ju drehtu Osmanit. Merë një përgjithmon, o familia e Beni Abdedarit, nuk ua merë këtë qelsë, vetëse ndë një tiran. E dhe sot, qesin e qabes e kanë pasarës të kësaj familje Nuk hy njeri në qabe Kull dhe qoft Paleje në tyre Dere sa përfundua 90 ditët e qëndrimit Të profetis sallallahu a.s. në mek Dhe sa përhyri mua e shëvali Vitit tete e migrimit Profetis sallallahu a.s. Dhe gjon që fisi e heuazin Me fisi në thakif në taif Për përgadisi një ushtri për të sulmuar mek Kjo Pasi këto ty fise për nga fuqia dhe ndikimi vini me njëherë pas korejshëve. Me humin në korejshëve, këto dy fise lakmuan të keni në ndikimin edhe autoritetin e humbrë të korejshëve mes gjithë fiseve të galdisht arabik. Me tjenë se me kënë tashme kishtë marë muslimanët, ata do të asulmonin që ta venë në kontrolën e tyre. Numëri luftarëve të ushtrisë e tyre arinë të në 20.000. Profetis S.A.S. në këtë ko ishte 61 vjetës, Dhe kur nuk ishte aji që kishte filluar një luft Për vetë se në rast e trahtie dhe pabesie Tregojnë shoket e ti I dërguar i allot kur nuk ka mashtruar Kur nuk i ka bërë kujtë padreci Kur nuk është hakmarë për vetën e ti Kur nuk ka gënyuar dhe kur nuk e ka thyuar premtimi Ushtria që përgatiti profetis sërallalli sëllem Për të përbaluar më këtë dyfise Arrinte në 12.000 luftarë 10.000 ishin të ardhur nga Medina dhe 2.000 ishin muslimanë të rinj, të cilët ishin pranuar Islamin gjatë qendrimit te profeti sallallahu alejhi dhe sellem në Mekë. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i duheshin armë për të paisur ushtrin. Për këtë ai i dretuo Safan ibn Umeyes, i cili sapo kishte pranuar Islamin dhe ishte tregtar armësh. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i tha: "O Safan, a mund të hazon 200 apo 300 buroja?" Safani e pyeti: A i kërkon me forë të Muhammed? Jo, ju përgjithë profetis sërallah a.s. Të garantoj që i dua hua, atërë së fani i hadha. Me të përfunduar lufta, profetis sërallah a.s. i akëtheu gjithan bërojat, për së fani i tha, oj dërgori Allahut, mua më përqeni islami, dhe tani nuk kam nevoj për pasuri. Ficet hëwazin dhe thëkif, zhjerë një vend që që uhe i hunen, dhe që ndodhe i lagmekes, 3 ditullë tim Përvendosin ështëris zjedhe një vend të pjerët në lugin ku ështëria muslimane duhet të kalon të pa tjetër Në fund të pjerësis ata ngrenin kurthe dhe prita në dy anët të luginës me qëllim që ti befasojnë muslimanat Para së të hy u shtëria në lugin profetis sallallahu drgoj njerës të kontrolonin në fund të pjerësis por me sa duket në umri madhi u shtëris i kështë e bërë muslimanët të mendonin se si do të ishte puna, do të fitonin. Kështu, ata nuk kontroluan mirë vendin, duke i kërkuar ushtris të kalon të pasi gjithë shka ishte si gjithduhej. Këtë fakt të përmendhe dhe Allah në Kur'an, ku thot, edhe në ditën e hunenit, kur juve ju mahniti numri madh, i cili nuk ju vlejti asgje, dhe me gjeresine saj që i kishte toka unë ngështua për ju, pastaj ju zbrapset, i këtë. Etobe 25. Kë betej në jetë një mësim shumë të vlefshëm që nësi i neglizhojmë shkacit që të qojnë në drejtë fitores dhe të ahumbim betejën edhe nëse mesnesh është i derguarja laft. Një betej në dodi kjo neglizhjëncë dhe muslimatë të në poshtë. Si bëhet halë i umeti ton që ka 200 vite që i neglizhojmë shkacit e zhvillimi dhe fitores? Ne ka 200 vite që lutemi dhe nuk shohim gjë në horizont vetëm lutja gjatë Ramazan dhe Namazit nuk mjafton a i duhet të shëqërojt me planifikim të sakt, durim, sakrific kam gullje, besim të fuqishm në mesajin që dëshiron të përcijlesh i kështë marat vetëm duke shtuar këto komponent du të vi fitolia dhe zhvillimi Profetis S.A.R. duke endjerë rezikun e kurtheve në fundët të, të të pjetës ordroj ështërin të zbresin të ndarë në tabor. tabori. Tabori i parë përbëjë nga njemi luftar edhe kishte si komendant Halit Ibon Velidin. Me të zbritrë edhe tabori i tretë, ështëria armike e fshërë me spemëve dhe shkëmbinve i sënëmën befasishëm nga gjitha anët. Të regojnë që Halit Ibon Velidin u razua pan djenja për shkak të plagëve të shumë të që morën e atë qaste. ështëtarë që u gjenë të befasua nga kisulmë, filluan të tërhiqen duko përzirë me pjesën tjetë të ushtrisë që ishte duke zbritur të atë pjetëm. Kjo është ka të një qërëditje të mbarë, ushtrisë dhe se cilje vëraponte gatëmonte. Profetis salallallis salem duke muzë ditur sesitin blejë dhe për sëri filloj të tregojnë bi vendodhin ti gjë e cila paraciste rëzik për të. Ai filloj të thërasë. Unë jam profet jo gënjështarë Unë jam Biri Abdur Mutalibit, me qëllim që të mbledh ushtarë të rëthi. Beqë dhe të, asë një nuk e dhe gjonte dhe gjithë vraponin nga të mundin, sa që kuaj të vraponin shpet në drejtim të mekes dhe nuk i frenonin dot. Profetë S.A.S. filloj të lutin. O Zotë, mbaj e premtimin tëndë, O Zotë, në andihmo dhe mos naturë pro sotë, E pari që u ofruat te profeti sallallahu alejhi wasallam ishte Xhaxhai i Abasi që dallohej për zot fuqish. Me të arritur pran profetit sallallahu alejhi wasallam ai ka piteve n e tij politari dhe filloi të therras. O musliman, kthehuni tek i dërguar i Allahut. Por askush nuk shihet të kthehej. Profeti sallallahu alejhi wasallam i tha, jo kështu Abas, por kujto juat ditët e mëdha që të grmbullohen. Çfarë thuam, o dërgojeri i Allahut, e Pyete Abasi. Profeti sallallahu alejhi dhe sellemi tha: "O ju që i keni dhënë besën profetit në Akabe, o ju që i keni dhënë besën profetit në Medinë, o Muhaxhir, o Ansar, o ju që keni mësuar surën Bekare, ku e keni besën e dhënë." Është një thirrje që ka vlerë edhe për muslimanët e ditëve të sotme, për ta mbrojtur dhe të, të quar përpara mesazhin e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Filloi Abasi me një het të thras, ashtu siç e mësai profetit sallallahu alaihi wasallam. Vazdoi Abasi të thras dhe më njëherë filluan të mblidheshin rreth profetit sallallahu alaihi wasallam musliman, të cilët thoshin, "Ja ku jemi, o i dërguari i ja Allahut." Numri atyre që u grumbulluan fillimisht arriti në 100 lufttar, si të filluan të çanin ushtrin armike si të ishin uragan. Duke parë këtë, Filloi edhe pjesë tjetër e ushtrisë të kthehej, do të krumbulloheshin pranë profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Në këtë kohë vetë profeti sallallahu alejhi dhe sellem luftonte së bashku muslimanët e tjerë, saqë i u thye shpatën në dorë. Treqon Aliun, kur betejë u bëmë ashpër në mbrëmim pas të dërguarit të Allahut, ai ishte më pranë almitëve se kushdo tjetër për nesh. Kjo ndodhte megjithse Profetis S.A.S. ishte qashtu jetët e një vjeqë. Një bur që që e Shebe Ibn Uthman, Gjalli Uthman Ibn Talhas, që kishte qilësat e qabes, më një thikë në dorë i afroj Profetis S.A.S. duke thënë, sot përfundojnë magjia. Me këtë kisës e qilim që gjithë ka që kishte ndohë dhe dhe rë atër kishte qenë magji, dhe tani do t'jepet fund kështë e magjie, duke vërarë Profetis S.A.S. Dërëse jafrohej, profetisë sëralalis e lem u këthuje drejti dhe i tha, O shebe, unë e dua të mirëm për ti, kurse ti do përveten tënde të keqen, kurkoj falje Zotit për atë që po bëndë. Shebe mbeti ishtë tangur në këto fjallë, të regon vetë më pas. Sa më shumë e shihja në fityr, aqë më shumë zemra filon të të dojë, sa më shumë e shihja, aqë më shumë e doja, Mopas ti thash dëshmoj se ti je dërguari i Allahut. Profeti sallallahu alejhi wasallam e pyet, "Do të jesh në anën time?" Po, ju po jit aj. Për këtë fjalë, dëshira për të vrarë profetin sallallahu alejhi wasallam iu kthye në dëshirë për ta mbrojtur atë nga armiqt. Pas i përfundoi betejën, profeti sallallahu alejhi wasallam e takoi dhe i tha, "A e peo shejbe, se si Zoti i dashit të mirën për ti?" nëse dhe të kishe vepruar atë që doje dhe të kishe qenë nga banorët e zjarit, falenduroje Zotin o shejbe. Këtë betej, Allahus bliti me lekë për të dhenë zemrë besimtarve. Allahus në Kur'an thotë, nuk ka dyshim sa Allahu ju kanë dihmuar në shumë beteja, e edhe në ditën e hunenit, kër juve ju mahniti një umri i madhë, i cilin nuk ju vleti asgje, dhe me gjersine saj që i kishte toka ungushtua për ju, pas taj ju zbrapset, pas taj Allah hu zbriti që cina vet në dërguar një ti dhe në besimtar, zbriti një ushtri që ju nuk e pat, i dënoj ata që më huan e a ja i ishte në dëshkim në daj mos besimtarve. E tobe 25-26. Muslimanët e fituan këtë betej dhe morën plac ka luftet të madhe, sa që kur më parë nuk ishin marat shumë. Filloi profeti sallallahu alejhi wasallam ti shprondajë plaçkat e luftës dhe fillimisht filloi me Ebu Sufjanin, të cilit i dha 100 deve. Ai vazdoi tu jap kurajësheve, të cilës sapo kishin pranuar Islamin, saqë Ebu Sufjani duke parë se kishte shumë pasuri, i tha profetit sallallahu alejhi wasallam: "A ta marr edhe këtë oj dërguari Allahut?" "Merre," ja ktheu ai. Po për djalin tim Jezidin, e pyeti Ebu Sufjani. Profeti sallallahu alejhi wasallam i tha: "Merr edhe për të." Abu Sufjani e pyete pasuri, "Po për djalin tim Muawien, merr ju po djit profetit sallallahu alejhi wasallam." Atëherë Abu Sufjani u propozhit ngri pasurit, por nuk mundi. Kështu i drejtua profetit sallallahu alejhi wasallam dhe i tha: "A më jep ndonjë tëri që të më ndihmoj?" Profeti sallallahu alejhi wasallam ia ktheu: "Vetimore, vet mbaj." Të gjithë pllakën e luftës Profeti sallallahu alejhi wasallam u shpërndau muaxhirovë emigruesve nga Mekka në Medinë, duke mos u dhën banorëve të Medinës, të cilët i kishin pritur muslimanët e Mekës dhe ndanme ta gjithçka kish. Banorët e Medinës i ndihnin në momentin lëvizjes të Profetit sallallahu alejhi wasallam, duke thënë: "U dha të gjithë njerëzve, duke mos na dhën neve gjë." Një kohë që ne u dham pasurit tona kur erdhëm në Medinë kështu filluan banorët e medinës të mendojnë që profetis Sërallal e Sëllem tani që gjeti njëzët e ti kur sa ta i braktisi. Saat i bën u bade, i preku nga kjo gjë dhe nga fjarët e popullit të ti, shkojt e profetis Sërallal e Sëllem dhe i tha, popullit thot që ti tani gjeti e farefisën dhe popullin tëndë. Profetis Sërallal e Sëllem e pjeti, po ti o Saat qërë mendon? Saat i bën u badi ju përgjithi, Mendoj atë që mendon populli i Profetit sallallahu alajhi wasallam për fpsonte udhëheqinë politike të muslimanëve. Megjithatë, saati ibn Ubadë ju dretuat dhe foli lirshëm duke i shfaqur shqetësimin e tyre rreth asaj që po ndodhte. Banorët e Medinisë, më tepër se shqetsuar se nuk morën plaçk lufte, ishin të shqetsuar të dinin se pse Profeti sallallahu alajhi wasallam u dha banorët e Mekës dhe i la banorët e Medinisë, megjithse plaçka e luftës ishte e shumë. Profeti Sallallahu Alejhi Selam u kishte dhën atyre njerëzve që i kishin luftuar për 20 vite dhe kishte lënë muslimanët e Medinës. Profeti Sallallahu Alejhi Selam i udhëtuas Sa'di dhe i tha: "O Sa'd, mblidhni ansarët dhe mos lej asnjë tjetër veç tyre të hyj përveç Abu Bekrit." Me të mbledhur, Profeti Sallallahu Alejhi Selam u tha: "O ansar" Kam dëgjuar që keni thënë se i dërguari i Allahut tani e gjeti popullin e tij. Ata e u përgjigjen. Po, kemi thënë diçka të tillë. Profeti al sallallahu alaihi wasallam tha: O Ensar, anë ku gjeta të humbur dhe Allahu ju udhëzoi, a nuk kishit armiq me njëri tjetrin dhe Allahu ju e bashkoi zemrat? Anë ku gjeta të varfër dhe Allahu ju pasuroi. Ata e u përgjigjen është më nësia Allahut dhe të dërguarit të ti? Profetis sër Allah, al u tha për sëri. Po e nësar, nëse dëshironi, mund të përgjigjeni. Po të shfar të thejmë, ojë dërguarit Allahut? Aj u tha. Thoni, edhe ti erdhe i varfër dhe të pastorej Allah o mes nesh. Erdhe i përndjekur nga poplë ytë dhe ne të strehuam. Erdhe i përgënjështruar ku se ne të besuam. Erdhi i lënduar dhe ne të ngushëlluam. Të dit ulën kokat dhe thoshin: "Është mirësia e Allahut dhe të dërguarit e dërguarit të Ti." Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam u pasu tha: "O Ensar, ayo mbeti haτρι për disa gjëra të kësaj bote, të cilat unua dha as njerëzve që sapo kishin pranuar Islamin, me qëllim që të ushtohet dashuria për këtë fe, duke lënë juve me besimin tuaj." A nuk e të kënachur që Dersa njëtë e tjerë të kthej në shtëpit e tyre Me deve dhe dele Ju të kthej në vendin tuaj Me dërguarin Allahut Për Zotin Sikur gjithë njerëzit të nditë një rrug Kërse ju e nësaret një rrug tjetër Unë dë nditë që rrugën e nësareve O Zot Më shiroj e nësaret Bit e nësareve Dhe bit e bivet e nësareve Të gjithë qanë Sa që u lagën edhe mjekrat nga lotët Othethan ne jemi të kënaqur ti kemi me vete të dërguarin e Allahut. Ata që morën pasurive plaçk lufte, nga ajo nuk kanë mbetur gjë, ku se banorët e Medinës që pranoan të dërgoar në Allahut e kanë atë në mesin e tyre dhe janë me miliona njerëz që e vizitojnë sot Medinën për shkak se aty ndodhet i dërguari i Allahut. Aty rrodhen lotgăzini, pasi i dërguari i Allahut nuk do të braktiste Dhe të jetonte mes tyre edhe pasi mori me ikë nëse dëshiron që edhe ti o vëllaoj motër të kishe qen nga banorët e Medinës dhe të ishte profet sallallahu alejhi dhe selem me ty dije se kët rast e ke akoma nëse dëshiron të jesh në shoqërinë e profetit sallallahu alejhi dhe selem e të gjurmëve të tij do të jesh i sigurt se ditën e kiametit do të jesh në shoqërinë e tij më pas profeti sallallahu alejhi dhe selem pyeti ku është Khalid ibn Valid është i mbytur në plagë i tha Profeti sallallahu alajhi wasallam ila njerëzit dhe shkoi te Haliti u ul pran ti dhe filloi të fryjë dorën e vet dhe më pas përshkonte plagët e Halitit me të duke prekur plagët i thoshte qohu shpata e Allahut trekon Haliti për Zotin u shëruan plagët dhe hipa në kal sikur të mos kisha gjë për Zotin prekja e dorës së profetit sallallahu alejhi dhe sellem trupin tim ishte më e dashur se 1000 goditje shpatash dashuria që shokët kishin për profetin sallallahu alejhi dhe sellem nuk përshkruhet po ne vall sa e duam profetin sallallahu alejhi dhe sellem Allahu Allah, madhri shum në Kur'an thot e dijeni se në mesin tuaj e keni të dërguar në Allahut al-hujurat 7 pa e ars në mesin ton me traditën e tij me thesaret e shmuara që ka lënë pas, është mesnesh me moralet e ti të më dha, me më shiren dhe dhe më shurin për ne, është mesnesh pasin në gjdo të dit të ejnëte, i paracitën vej pra tona, dhe përshdo vej për të mirë falendoron Allahun, dhe përshdo vej për të keqe, i kërkon Allahot falje për ne, a ishtë në mesin ton, nga që parat se dhe vdes u thash shokave të ti, më ka marë mali për vëlezret e mi, të pranishmi të A nuk kemi ne vëlezërët e tu ojë dërguarja Allahut? Jo, u thë aji, ju jeni shokët e mi. Vëlezërët e mi janë ata që do të dhinë pas meje dhe që do më besojnë për më parë. Allah i madhërishëm në kuran thotë, juve ju erdi i dërguar nga loj juaj, ati i vje rënd për vuaj që tuaja, sepse është lakmuas i rrugës e drejt për ju, është i ndishëm dhe i më shqirëshëm për besimtarët, e të tobe të 128. Pas i profetis salallalli e sellem dhe muslimanët u këthyje në Medine, filluan të gjitha fiset arabe të dhin dhe të dëshmojnë se nuk ka zotë qeter vësht një zoti dhe se Muhammedis salallalli e sellem është i dërguar i ti. Kështu, islami përhap në gjithë gradisht në arabik, pas përpjekjeve dhe këmgullje se profetis salallalli e sellem që kur nuk mashtroj gënjeju apë të të regohi i pabesë. Në këtë kohë, profetit sallallalli sallam ishpa dhe surja, kur erdhin dihima Allahu dhe shlerimi, dhe i pe njezi që po hynë turma, turma në fejnë Allahut, ti pra lartsoj e Zotin tën duke falenderuar dhe kërkon nga aj falje, aj vërtet pranon shumë pendimin, është më shiru esh i madhë. E nësër një tre. Kur i dëgjebu bekri këto ajete, lëjt e qaj. Pas i guptoj që këto fjalë ishë një lemrin për vdekjën e profetës sërë Allah a.s. Pas i shte plesuar mesajë i ti, a i tashmë ishte i gatshëm për të përcijel brezave të ardhëshëm. Autori tekstit Amr Khalid Ledzoi Qenan Ismaili Illustrimi artistik Florend Ravn